I już na der Dann raus mit der Sprache. Ich habe nicht viel Zeit. In wenigen Stunden wird die Distanzspur reaktiviert. Der erste Testlauf findet gleich statt. Natürlich, ja. Ich höre. Kata 8 rief ehrerbietig ein Holo auf. Suchte Daten, die er auf seinem Bereich des internen Servers abgelegt hatte. Das Hologramm zeigte die Orta-Darstellung eines Würfelraumers. Letox, Lettox, Kyptrake und Kommandant der Spurhof-Raumstationen von Tanja Mondi 2 lehnte sich in seinem Stachlersessel zurück. Er fixierte den niederen Kyptraken, der vor ihm seine Ergebnisse ausbreitete. Ich wusste, dass ihr mir zuhören würdet, 1 katalog zweiter Klasse. Ich habe mich nicht getäuscht. Die anderen Orter wollten nichts davon wissen, hatten mich ausgelacht. Ich wusste, ihr seid kein gewöhnlicher Kyptrake. Weg endlich los! Das, das ist der Würfelraumer MEFAG. Er ist gestern im Tanja Mondi 2-System zurückgemeldet worden. <lacht> Dieser Würfel ist vor drei Monaten im Baikal-System verschwunden und hat sich nun in einem monatelangen Flug zu uns zurückgekämpft. Orterdaten und optische Darstellung der MEFAG stimmen haargenau mit dem verloren gegangenen Schiff überein. Auch die Energiesignatur ist eindeutig. Und? Nun, es gab gestern einen Funkkontakt mit dem Kommandanten des Würfels. Danach hat es keine Kommunikation mehr gegeben. Was willst du mir damit sagen? Es ist so, dass eine Kurskorrektur angeordnet wurde, damit der Würfel zu uns gelangt. Dies wurde auch angenommen, nur die Mefak hat den Kurs geändert, ohne messbar Energie aufzuwenden. Oh, und es gibt nur einen Typ Schiff, der dazu in der Lage wäre. Die Pionischen Kreuzer. Eindeutig. Dieser Würfelraumer wird per Psy-Kraft gesteuert. Es müssen Mutana an Bord sein. war alles gut gegangen. Langsam aber stetig drangen wir am Rumpf eines gekaperten Würfelraumschiffs in das Tanya mondi 2 system ein. Kurs zweiter Planet der blauen Sonne Tanja-Mondi. Wir hatten alle unsere Kenndaten und auch die Stimme des Bordrechners verändert, um nicht entdeckt zu werden. Gestern bereits hatte Echopage mit seiner verjüngten Stimme den Kyp-Kranar-Vorposten unsere Daten durchgegeben und den genauen Kurs zum Weiterflug erhalten. Niemand kümmerte sich seitdem um das vermeintlich zur Kybernetischen Flotte gehörende Raumschiff. Es war uns in der Schlacht von Baikal Kane in die Hände gefallen und zu unserem Stützpunkt nach Tomkartei gebracht worden. Dort hatten wir den Würfel so weit ausgehöhlt, dass zwei bionische Kreuzer in seinem Innern Platz finden konnten, die Schwert und die Blutmond. Zephyda, Atlan, die Schildwachen und ich befanden uns im Kommandoraum der Schwert. Die Rissea, Die mediale Schildwache erhob sich bedeutungsvoll von ihrem Sitz. Bis zur Zerschlagung des Schutzherrenordens in der Blutnacht von Baring's war Tanyamondi Mondi II die wichtigste Welt im Sternenozean gewesen. Danach wurde sie zum Tabu-Planeten für die kybernetischen Mächte und für andere Völker. Auf ihm befand sich der Dom Rogan, die ehemalige Weihestätte des Ordens. Nur hier kann einem potenziellen Schutzherrn die Aura verliehen werden. Ich vermutete auf diesem Planeten auch das für diese Zwecke äußerst wichtige Paragonkreuz. Unser Plan war, im Dom die sechs Schildwachen zu vereinigen, das Kreuz zu finden und Atlan und mich als neue Schutzherren der Mutana zu weihen. Dann konnte im Sternenozean endlich der Aufstand aller Mutana gegen die kybernetischen Mächte beginnen. Wir hatten auf vorhergegangenen Flügen drei der Geschwister Lyrisseas aus ihren Asylkapseln befreit, in deren Schutz sie die lange Küb-Herrschaft überdauert hatten. Sie hatten sich mit uns in der Zentrale der Schwert versammelt und wirkten, als seien sie noch nicht ganz in diese Welt zurückgekehrt. Zephyda stand vor ihrem Kommandantinnen-Sessel und starrte auf die aufblitzenden Hologramme. Immer wieder zeigten sie neue Bilder des Planetensystems. Ihre Quellen saßen im Hintergrund mit konzentriert wirkenden Minen. Gemeinsam mit Cephüder flogen sie den Würfel und die bionischen Kreuzer. Echopage, gib mir einen Statusbericht. Die Gesamtzahl der geordneten Kyp-Einheiten hat längst die Zehntausender-Marke überschritten und nimmt stetig zu. An großen Einheiten befinden sich rund 8000 im tanja system Die Mehrzahl besteht aus wabenförmigen Kyp-Tragenschiffen. Die Würfel der Kyp befinden sich eindeutig in der Minderheit. Zudem lokalisiere ich Gebilde, die noch keinem bekannten Prinzip zugeordnet werden können. Was heißt das? In Tanya Mundi 2 System stehen 16 Raumstationen unbekannten Typs. Und zwar in 17 Millionen Kilometern Abstand von der blauen Sonne. Zusammen bilden sie die Formation eines Kreisringes mit 1000 Kilometern Durchmesser. Was kann das sein? Ich glaube kaum, dass es etwas Friedensstiftendes ist. Vielleicht eine neue Waffe? Erinnere dich an die Psi-Front, die gegen die Kommandantinnen der Bionischen Kreuzer während der Schlacht um baikal Kain eingesetzt wurde, Zephyda. Ich weiß es noch zu gut, Adlan. Es war furchtbar. Echopage, zoom bitte die Bilder dieser Raumstationen heran. Die Holos zeigten gigantische, tropfenförmige Raumstationen. Auf ihren zur blauen Tannsonne gerichteten Spitzen züngelten Blitze. Was wir dort auch immer sehen wird unter enormem Aufwand der kybernetischen Mächte beschützt. Die Streitmacht, die hier zusammengezogen ist, übertrifft bei Weitem meine Schätzungen. Kommandantin Nerine wird es mit der Grüner Mond schwer haben, hier durchzukommen. Wir wussten, dass Tanja Mondi II als ehemals wichtigster Planet der Schutzherren stark gesichert sein würde. Aber das hier... Wie gehen wir weiter vor? Wir landen wie geplant auf Tanja Mondi II und warten dort auf die Grüner Mond. glich einer aufrechtgehenden Hyäne mit weit aufgerissenem Maul und großen Nüstern. Ein blau gemustertes Fleckenband zog sich um seinen Kopf. Braune und ockerfarbene Stacheln, die wie Haare aussahen, bedeckten seinen aufgedunsenen Körper. Blitzende Prothesen ersetzten beide Arme, an deren Enden Neuropeitschen integriert waren. Er lief hechelnd und schnappend in der Kommandozentrale herum. An seinem Maul klebten dunkle Flecke, die Reste einer Mahlzeit. Du denkst auf dem Raume. Verstecken sich Mutane? Mir fällt keine andere Erklärung ein. Cutter! Hm. Ja? Komm her! Was du mir berichtest, ist schlüssig. Sieh her! Cutter näherte sich dem zweiten Hologramm das Letox aufgerufen hatte. Er blickte auf eine Darstellung aller 16 tropfenförmigen Gigantstationen. Sie stachen wie kleine Sonnen heraus, überall zwischen ihnen und um sie herum flitzten kleine Punkte wie Insekten, die Küppraumer. Nur das hier zählt. In wenigen Stunden werden wir mit Hilfe der Spurhofraumstationen die Distanzspur von neuem in Betrieb nehmen. Nach langer Zeit der Maschinenkrankheit, die den gesamten Sternenozean befallen hat, ist es dann möglich, wieder alle kybernetischen Truppen zu formieren. Nichts, was der Motane-Abschau plant oder tut, hat dann noch Bedeutung. Gleich startet der erste Testlauf aller Stationen. Was? Was soll jetzt geschehen? Das frage ich dich. Ich finde, wir brauchen einen Verband, der diese Eindringlinge aufstellt, damit sie ein für alle Mal zerstört werden. Die Schlacht von Baikai Kane war schon eine offene Kriegserklärung. Wenn Sie jetzt auch die Wiedereinrichtung der Distanzspur zerstören wollen, dann sind Sie einen Schritt zu weit gegangen. Dieser Verband muss sofort losgeschickt und mit allen Befugnissen ausgestattet werden. Gut, dann befehligst du ihn. Ich? Äh, äh, in, äh, ich bin in der Ordnung und Statistik tätig. Ich habe du noch Du nicht... hast die Eingabe gemacht, also kümmerst du dich um den Montana dreck Jag sie fort! Äh, Verstanden. Und jetzt raus hier! Ich will diese Waldläufer tot sehen! In der Sonne Tannen verglüht oder im Feuer unserer Schiffe! Asche! Asche! Diese riesigen Raumstationen sind eben für einen Moment in Aktion getreten. Wie es aussieht, bauen sie über der blauen Sonne Tann ein gigantisches Feld auf. Wieso? Weiß ich nicht. Interessant ist nur, dass bei der Kyp während der Durchführung alle technischen Systeme zusammengebrochen sind. Woher weißt du das? Ich habe nach dem Ende der Aktion ihr internes Funknetz abgehört. Was immer Sie da ausprobieren, es ist noch nicht komplett ausgereift. Echopage, was bedeutet der Alarm? Aus den Schwärmen um die gigantischen Tropfenstationen hat sich ein Pulp gelöst. Ein schwerer Verband Küppjäger fliegt direkt auf uns zu. Das heißt, wir sind enttarnt. Echopage, Schutzschirme aktivieren. Strahlerschüsse! Sie wollen den Würfel vernichten. Aus hier! Zefüder an Kommandantin Blutmond. Die Stachler haben uns bemerkt. Schwerer Verband nähert sich dem Würfel. Deshalb ordne ich das sofortige Verlassen des Raumers an. Kurs Tanja Mondi 2, Treffpunkt Dom Hogan. Ihr im Blutmond, verstanden. Wir sehen uns am Dom. Die Blutmond und die Schwert schossen schrammend aus dem Rumpf der Mephak, die sich im selben Augenblick endgültig in einen Wrack verwandelte. Die Kübraumer kamen immer näher. Was ist das? Die Blutmond. Was macht sie da? Sie schlägt einen anderen Kurs ein. Echopage. Sie hat sich von unserer Seite gelöst und fliegt auf die, die Verfolger zu. Wie? Das ist Wahnsinn. Auf den Schirmen war es deutlich zu sehen. Die Blutmond schlug einen Haken, schüttelte die Verfolger ab. Nur für einen Moment. Dann drosselte die Kommandantin das Tempo, damit die Verfolger hinterherkamen. Der Pulk setzte sich in Bewegung und schwenkte in Richtung der Blutmond um. Sie versucht von uns abzulenken. Die Blutmond nimmt jetzt Kurs auf einen der Raumstationen. Diese Provokation werden die Küpp nicht zulassen. Zähfüdan, Kommandantin Blutmond, kehrt um! Das hat keinen Sinn! Hier, Kommandantin Blutmond, die Mission der Schwert ist zu wichtig! Diese Übermacht ist zu groß! Die Szenarer Majestät ist an Bord! Rakete, die Schildwachen! Lerisea, Katiane, Aitonis! Die Stellarmajestät stand, die Augen geschlossen, inmitten der Zentrale des Kreuzers. Alle Blicke waren auf sie gerichtet. Auf den Holoschirmen glühte ein Punkt hell auf. Zephyders Züge verzerrten sich. Die Blutmond, sie ist fort. Sie hat sich für uns geopfert. Melde erneute Aktivierung der tropfenförmigen Raumstation. Mit denselben Folgen für die Küsten sicher. Das ist die Gelegenheit, unbemerkt auf Tanja Mondi 2 zu gelangen. So ist es. Die Köppen sind für ein paar Minuten blind. Echopage, teile diese Möglichkeit auch der Kommandantin Grüner Mond mit. Sofort. Zephyda, wir müssen diesen momentanen Ausfall nutzen. Wir haben nicht viel Zeit. Gut. Zephyda steuerte den Kreuzer mit weit überhöhter Geschwindigkeit nach Tanja Mondi 2. Auf den Schirmen erschien ihr Ziel, wurde schnell riesengroß. Ein in rötliche Wolken gehüllter Planet. Er erinnerte mich an die Venus. Die Welt, auf der einst der Dom Rogan, der Dom der Schutzherren, gestanden hatte. Und es möglicherweise noch tat. Eintritt in die Ausläufer der Atmosphäre. Man hat nicht nur die Mepha komplett zerstört, sondern auch den bionischen Kreuzer, den er mit sich führte. Als sein Flug in Richtung der Spurhofraumstation ging, habe ich ihn ebenfalls vernichten lassen. Meiner Ansicht nach war es ein Selbstmordflieger, der die Wiederaufnahme der Distanzspur stören wollte. Niemand weiß von diesem Projekt. Es unterliegt absoluter Geheimhaltung. Selbst in unseren Reihen ist das Wissen auf verschiedene Köpfe verteilt worden. Es sei denn, du hättest den Mortana davon berichtet. Ich? Äh, aber, aber das ist absurd. Du sagst, es war nur ein Bionischer Kreuzer im Rumpf des Würfels versteckt gewesen? Absolut sicher. Vorher willst du das schon wieder wissen. Soweit ich weiß, fielen die Kampfhandlungen mit den Aktivierungstests der Distanzspur zusammen. Jede Ortung innerhalb des Planetensystems Tanya Mundi war in diesem Zeitraum so gut wie unmöglich. Eine ganze Flotte von Waldläufern hätte einfallen können, ohne dass wir etwas mitbekommen. Die Verantwortlichen für diese wiederholt auftauchenden chaotischen Nebeneffekte werden zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist sicher. Ja, selbstverständlich. Überhaupt, was wollten die Motana hier? Soweit ich weiß, befinden sich auf dem zweiten Planeten des Systems wichtige Heiligtümer der Motana. Vielleicht solltest du dich mit einem Trupp dort umsehen. Ich, ich habe noch nie einen Trupp mitgebracht. Karte acht. Ich meine, zu du viel. Erbebte. Sie durchstieß die Atmosphäre und fiel dem Planeten entgegen. Die Gase, die am Rumpf des bionischen Kreuzers verglühten, ließen das Schiff nach allen Seiten bocken. Ich hielt den Atem an. Die Schwert drang nun durch rötliche Unwetterwolken, die kein Ende zu nehmen schienen. Plötzlich breitete sich unter uns die Oberfläche des Planeten aus. Eine Flusslandschaft erstreckte sich über Tausende von Kilometern weit bis zum Horizont. Die Landschaft wirkte unberührt. Von Kyptraken war nichts zu sehen. Keine Anlagen, keine Schiffe. Ich blickte zur medialen Schildwache. Sie hob den Arm und zeigte auf etwas, das am Horizont jetzt in Sicht kam. Dort. Was mochte jetzt hinter der Stirn der blauhäutigen, kahlköpfigen Schildwache vorgehen, die mit uns flog? Sie kehrte dorthin zurück, wo sie als unsterbliche Schildwache Kosmische Geschichte geschrieben hatte. Aber es war auch der Ort ihrer letztendlichen Niederlage gewesen. Unmittelbar vor der Blutnacht von Barings und dem Sieg der kybernetischen Mächte hatte sie die Flucht ergreifen müssen. Zusammen mit den anderen Schildwachen. Es war eine Ewigkeit her. Nun, endlich, kam sie zurück. Da ist der Drumroga. Der Dom ragte wie ein groß gewachsener Zapfen in den Himmel. Hellbraun, einer schuppigen Kuppel gleich etwa 230 Meter hoch und bis zu 300 Meter im Durchmesser. Er war weder zerstört noch beschädigt. Ich schätze, wir sind da. Und wie es aussieht, hat sich der Aufwand gelohnt. Keine Spur von den Schildwachen. Die grüne Mond ist noch nicht da. Alles ist still. Abwarten. Wir werden erst Gewissheit haben, wenn wir unten sind. Zephyde hatte Fahrt zurückgenommen und glitt langsam über das Areal. Sanft landete das rochenförmige Raumschiff vor dem mächtigen Dom. Lyrissea ging als erste ins Freie. Roden, Atlan und die Stellare Majestät folgten ihr in angemessener Entfernung. Ab und zu riss die dichte, rötliche Wolkendecke auf und ließ die Sonne hell durchscheinen. Der Sitz des Ordens, der Schutzherren, leuchtete magisch von innen heraus. Ruhr war mit der Besatzung im Schiff geblieben, um uns bei drohender Gefahr den Rücken freizuhalten. Wo ist die mit deinen Geschwistern verabredete Stelle? Hier, auf dem Platz vor dem Dom. Wann? Jetzt, Roden. Er blickte in den von Wolkenwirbeln durchzogenen Himmel. Kein bionischer Kreuzer schien auch nur in der Nähe zu sein. Sie sind noch nicht da. Wir müssen warten. Soll ich mich währenddessen mit Zephyda ein bisschen im Domhof umsehen? Einverstanden. Rückmeldung alle halbe Stunde. Treffpunkt hier. Entfernt euch nicht zu weit. Wir wissen nicht, wie viel Zeit die Küb uns lassen. Vielleicht müssen wir überstürzt wieder aufbrechen. Adlan und Zephyda stiegen seitlich durch ein mannshohes Loch, das sich in einer steinernen Mauer befand. Efeuähnliche Pflanzen überzogen das Mauerwerk. Im Domhof blieb Zephyda stehen und schüttelte den Kopf. Was hast du? Wenn der Dom so lange verlassen ist, müsste der Hof doch vollkommen überwuchert sein. Eine Wildnis. Das ist aber nicht der Fall. Sieh dir die Grünanlagen des Domhofes an. Hier sind sogar Beete. Ich verstehe. Du meinst, sie sehen aus wie... Gepflegt. Jeder Busch, jeder Strauch. Es gibt Blumen und kein wild des Unkraut dazwischen. Der Dom ist nicht so verlassen, wie wir gedacht haben. Jemand kümmert sich um ihn, nach all der vergangenen Zeit. Jedenfalls um die Grünanlagen. Also Gärtner. Oder gärtner Einer oder mehrere. Aber wo sind sie? Warum zeigen sie sich uns nicht? Er oder sie sind da und beobachten uns. Ich spüre sie. Das gefällt mir nicht. Wir können im Moment nichts dagegen tun. Und das gefällt mir noch weniger. Adan, hier sind Spuren. Ich erwartete ungeduldig den Moment, an dem die Grüne Mond die dichte Wolkendecke durchstoßen sollte. Sie müsste längst wieder zurück sein. Den Auftrag im System beendet haben. Entweder ihre Mission, die letzte Schildwache zu befreien, ist fehlgeschlagen oder... Ich spürte eine sanfte Berührung an der Seite. Lyrissea sah mich aus großen eisgrauen Augen an, die so menschlich wirkten und doch nicht menschlich waren. Mach dir keine Sorgen, Rodan. Sie sind wohlbehalten. Ich spüre es. Hab Geduld. Gleich wirst du sie sehen. Ein winziger Punkt war am bewölkten Horizont zu sehen. Er wuchs zu einer geschwungenen Form heran, die Roden stets von Neuem an die Mantas der irdischen Meere erinnerte. Da ist sie, die grüner Mond. Nerine hat es geschafft. Der Kreuzer verlor rasch Anhöhe. Lyricea nickte bedächtig. Ja, sie ist zurück. Und an Bord ist unser Bruder Hüter. Ich fühle es. Ich nahm ihre Hand und drückte sie sanft. Ich wusste, was bevorstand. In wenigen Augenblicken würden die sechs Schildwachen wieder vereint sein. Und vielleicht war das der Moment, von dem spätere Generationen behaupten würden, der Sternenozean von Yamondi sei wiedergeboren worden. Sie stapften im Laufschritt durch ein Waldstück, das hinter dem Dom seinen Anfang nahm und sich immer weiter ins Land erstreckte. Zephyda ging voran, den Blick auf die Spuren gerichtet. Atlan blieb meist hinter ihr. Die Mutana war in ihrem Element. Nur dann und wann blieb sie stehen, ging in die Knie und tastete mit den Fingern über den Boden. Dann nickte sie, drehte sich zu Atlan um Winkte ihm und ging weiter. Zephyda, ich sehe keinen Sinn mehr in der Verfolgung des großen Unbekannten. Es gibt mehrere Spuren. Teilweise kreuzen sie sich. Alte und neue. Die, die du siehst, sind die neuen. Er war in der Nacht im Domhof und ist erst vor einigen Stunden in den Wald zurückgegangen. Wahrscheinlich noch im Morgengrauen. Ja? Wer sagt dir, dass es ein Er ist? Zephyda blieb stehen und blickte den Akoniden kurz an. Ihre grünen Katzenaugen strahlten. Sie lächelte. Ich war Wegweiserin im Wald von Padan Hast du das vergessen, Adlan? Verzeih. Der Fremde, der Beobachter. Er hat oft die Richtung gewechselt. Er scheint hier zu Hause zu sein. Seine Spuren sind überall. Mag sein, aber willst du ihn jetzt bis ans andere Ende dieser Welt verfolgen? Perry wartet. Wir dürfen uns nicht allzu weit entfernen. Psst. nicht nötig, Adlan. Wir sind schon da. Die grüne Mond hatte kaum vor dem Dom Rogan aufgesetzt, als die übrigen Schildwachen aus der Zentrale der Schwert stürzten. Sie rannten freudig der Grüner Mond entgegen und hatten noch nicht die Hälfte der Distanz zurückgelegt, als sich aus der Hangarschleuse des gelandeten Kreuzers zwei Gestalten lösten, die ihnen winkend entgegenkamen. Katjane. Die eherne Schildwache, die ich aus dem Land unter dem Teich befreit hatte, ...war mit der Besatzung der Grüner Mond aufgebrochen, um ihren verschollenen Bruder zu bergen. Neben ihr rannte schweren Schrittes ein bulliger Mann, die Lippen zu einem Schrei der Freude geöffnet. Und hütet die blutende Schildwache. Die beiden Gruppen trafen zusammen. Auf den letzten Schritten verlangsamten sie ihren Lauf. Die Schildwachen verharrten auf der Stelle, als überwältige sie der Moment. Dann gleichzeitig, als habe ein Unsichtbarer ein Zeichen gegeben, traten sie vor und fassten einander an den Händen. In den äußerlich äußerlicher Gestalten der Schildwachen tobten Stürme von Gefühlen. Sie hatten sich Jahrzehntausende nicht gesehen und kommunizierten lange über ihre Fähigkeit der Niederschwellentelepathie miteinander. Nach langen Minuten erwachten die Schildwachen aus der Starre. Lyrissea winkte mich zu sich. Perry Roden, komm, komm zu uns. Roden näherte sich den Schildwachen, die in der Zwischenzeit einen Halbkreis gebildet hatten. erreichte reichte den Neuangekommenen die Hand. Ich bin Perry Roden. Zephyda drehte sich zu Atlan um und lächelte triumphierend. Sie streckte den Arm aus. Siehst du? Ein mächtiger Baumstumpf, über dem sich eine Art Dach aus ineinander geflochtenen Ästen befand, stand am Rande einer Lichtung. Er war halb von den einfallenden Sonnenstrahlen beschienen. Ah, hier haust er also der geheimnisvolle Gärtner. Sehen wir uns das mal aus der Nähe an. Und wenn er zu Hause ist. Wir wissen nicht, wer er ist, ob er uns freundlich gesinnt ist. Wir hatten auch keine Waffen dabei. Er ist nicht zu Hause, glaub es mir. Eine frische Spur führte zurück zum Dom. Na gut. Zephyda brauchte nicht lange, um herauszufinden, dass das Dach zur Hälfte aufklappbar war. Sie zog die starr verbundenen Äste ganz zurück und streckte den Kopf in die darunter liegende Öffnung. Oh, ausgehöhlt, wie ich es mir gedacht habe. Offenbar hat unser Freund die ganze Wurzel ausgeräumt. Eine Leiter führt hinab ins Innere. Sehen wir uns an, wie er haust? Natürlich, da wir schon mal hier sind. Sie schwang sich in die Öffnung und verschwand darin. Adlan folgte ihr. Als sie das Ende der Leiter erreicht hatten, konnten sie bequem nebeneinander stehen. Primitives Mobiliar bekleidete die Hütte. Im Raum standen einfache, aus Holz gezimmerte Tische In die verwachsenen Wände selbst waren Nischen gehauen. Es gab Schalen und Töpfe mit getrockneten Früchten und Werkzeugen. Der Innenraum lag in einem diffusen grünlichen Licht, das von überall herkam. Leuchtflechten. Energieprobleme hat unser Freund also nicht. Es gibt einen zweiten Raum. Sie teilte einen aus Gräsern geflochtenen Vorhang und schritt gebückt hindurch. Adlan blickte ihr skeptisch hinterher. Was ist das? Komm her, Adlan, das musst du dir ansehen. Ich kannte alle Geschwister aus Dyrrysseas Erzählungen. Adja, die stählerne Schildwache. Einst im Gefecht so schwer verwundet, dass jedes andere Wesen an seiner Stelle... ...das Ringen um das eigene Leben aufgegeben hätte. Katjane, die eherne schildwache die weit Gereiste, die mehr Galaxien gesehen hatte... ...als alle ihre Gefährten zusammengenommen. Aitani, die brennende Schildwache, der Kämpfer für Gerechtigkeit, der nicht dulden wollte... ...dass Mörder ihrer Strafe entgingen. Metondre, die liebende Schildwache, die sich wie keine andere für die Völker einsetzte... ...die den Schutzherren anvertraut waren. Und Hütert, die blutende Schildwache, der in der Schlacht nicht zurückwich, auch als Millionen an seiner Seite starben. Der aushielt, weil er wusste, dass ein Nachgeben den Tod für Milliarden bedeutet hätte. Lyrissea ragte aus den Reihen ihrer Gefährten heraus. Sie war nicht die Anführerin. Dennoch, sie war die erste Untergleichen. Ich ergreife das Wort. Stellvertretend für uns alle, wie es in den alten Tagen schon gewesen war. So sei es, wie es Perry Roden, ich habe dich gerufen, um dir zu danken. Ohne deinen Einsatz hätten wir die Asylkapsel nie verlassen können. Es war unsere Hoffnung, dass uns eines Tages Wesen daraus befreien die in der Lage sind, dem furchtbaren Feind die Stirn zu bieten. Du und atlan ihr habt unsere Hoffnungen erfüllt. Euch gebührt Respekt und eine weitere Chance. Eine weitere Chance? Wir wissen, dass ihr beiden bereits geprüft worden seid. In der Residenz von Pardan, von Rockete und den ozeanischen Orakeln. In der Hoffnung, es handle sich bei euch um neue Schutzherren. Diese Hoffnung habt ihr enttäuscht. Das Ergebnis war zwiespältig. Eure moralische Reife stand immer außer Frage. Eure Eignung. Nun, was ihr in der kurzen Zeit, in der ihr euch im Sternenozean aufhaltet, bewegt habt, beweist ohne Zweifel, dass ihr Wesen von außergewöhnlichen Fähigkeiten seid. Aber? Ihr besitzt schon eine Aura. Ähnlich jener von Schutzherren. Und dennoch anders. Die von Rittern der Tiefe. Sie umgibt Adlan und mich nach wie vor, obwohl wir die Ritterwürde längst abgelegt haben, aus dem Dienst der Kosmokraten ausgeschieden sind. So ist es. Und ich weiß nicht zu sagen, ob die Aura eines Ritters der Tiefe nicht mit der eines Schutzherren in Konflikt geraten würde. Das aber kann sich frühestens erweisen, wenn sich auch das Paragonkreuz wieder in unserer Mitte befindet. Wir haben uns hier versammelt, weil ich das Kreuz in diesem Dom vermute. Wir wollen Atlan und dich zu den neuen Schutzherren des Sternenozeans von Yamondi weihen. Denn ohne neue Schutzherren würde der Aufstand auf die Motana beschränkt bleiben. Die kybernetischen Mächte würden sich Zug um Zug an die Hyperimpedanz anpassen und sich an den Mutana rächen. Auf furchtbare Weise. Ich wünschte, ich könnte dir widersprechen, Wir, Wir werden das nicht zulassen. Ich bin noch niemals gewichen und werde das auch jetzt nicht tun. Unser Kampf ist gerecht. Im grünlichen Licht des Nebenraumes der Wurzelhöhle erkannte Adlan zwei altertümlich wirkende technische Apparate. Mit einem Mal war die Lethargie der letzten Stunde von ihm abgefallen. Hastig prüfte er die Funktion des Apparates. Glaubst du mir jetzt, dass es sich gelohnt hat? Das ist ein sehr, sehr altes Funkgerät. Und das andere, wenn mich nicht alles täuscht, ist ein Aufzeichner. Du täuschst dich nicht. Ich verstehe zwar nicht so viel von Technik wie du, aber das ist ganz offensichtlich ein Gerät zum Speichern und zur Wiedergabe von Informationen. So ähnlich wie die in der Schwert. Und genauso wird es offensichtlich benutzt. Korrekt. Die Frage ist nur, seit wann. Theoretisch müsste es seit der Zeit des Ordens der Schutzherrn aktiviert sein. Denn woher sonst als aus dem Dom Rogan sollte es stammen? Frag ihn doch einfach. Er steht hinter dir. Sei es füttert. Rakete kam aus der Hangarschleuse, der Schwert gestürzt und rannte auf die im Halbkreis um Roden stehenden Schildwachen zu. Systemalarm. Küpraumer haben den Planeten überflogen. Echopage meldet den Abwurf einer beträchtlichen Menge an Material und Biomasse. Einen Tagesmarsch von hier entfernt. Wenigstens keine Invasion. Die Kyps sind anscheinend noch viel zu sehr mit dem Aktivieren ihrer Raumstationen beschäftigt. Aber sie haben offenbar einen bewaffneten Aufklärungstrupp hergeschickt. Was sollen wir tun? Wir haben nicht viel Zeit. Zur Weihe der Schutzherren benötigen wir das Paragonkreuz, das zuletzt im Dom gesehen wurde. Schwärmt alle aus und sucht es. Durchkämmt jeden denkbaren Winkel im Dom. Wir brauchen das Kreuz. So sei es. Folgt mir, Geschwister. Wo sind Atlan und Zephida? Wir wissen es nicht. Sie sollten längst wieder zurück sein. Das Wesen war komplett aus Lehm geformt, ein zwei Meter großer Homunculus mit wie kristallen blitzenden Augen und einem Knüppel in der Hand, stand vor Atlan und Sifhüder, er versperrte ihnen breitschultrig den Weg. Blitzschnell rammte Atlan ihm mit voller Wucht die Faust in den Bauch. Die Faust versank komplett im flüssigen Lehm, ohne dass das Wesen auch nur zuckte. Es besah sich seinen Bauch und blickte fragend Adlan an, der den Arm langsam wieder herauszog, als ob nichts gewesen wäre. Verzeihung. Wer seid ihr? Ihr seid mit einem Raumschiff gekommen, wie es die Mortana benutzen, bevor sie für immer von dieser Welt verschwanden. Eine von euch gleich den ehemaligen Schildwachen. Wer seid ihr wirklich? Die Frau die du gesehen hast, sieht nicht nur aus wie eine Schildwache. Sie ist die Schildwache Lyresea. Wir sind ihre Freunde und gekommen, sie mit den restlichen Schildwachen am Dom Rogan zu vereinen, um neue Schutzherren zu weihen. Mein Name ist Atlan und dies ist Zephüda, die, die stellare Majestät der Motana. Wer bist du? Ich bin der ewige Gärtner des Domes. Die Herren und Freunde nannten mich Orien Alar, den Hüter des Gartens. Ich war immer, seit den glorreichen Zeiten vor dem Ende der Ewigkeit. Lange habe ich auf diesen Tag gewartet. Ich wusste, dass er kommen würde, aber ich kann es einfach noch nicht fassen. Ich verstehe dich, Orien Alar. Unser Volk hat ebenfalls lange auf diesen Moment gewartet. Was ist das für ein Funkgerät? Das dort. Damit habe ich den Funkverkehr der Köp abgehört, seitdem sie diesen Planeten verlassen hatten. Und dies daneben ist meine Chronik. Hier habe ich alles anvertraut, auch die Informationen, die ich auffangen konnte. Der massige, lehmige Körper trat an den Besuchern vorbei und schaltete die Geräte ein. Atlan und Cephüder gingen zur Seite und sahen sich an. Diese Aufzeichnungen sind mehr als Gold wert. Es ist das Geschenk des ewigen Gärtners an die, auf die er so lange gewartet hat. Dies ist die Chronik des Sternenozeans von Yamundi seit dem Ende der Ewigkeit. <lacht> Die Räume des Domes waren immens. Sie wirkten noch riesiger, weil die meisten von ihnen leer standen. Das Licht in den Gängen und Räumen war trotz der großen Bogenfenster kärglich. Die fast immer geschlossene Wolkendecke über dem Planeten ließ nur selten die Strahlen der blauen Sonne hindurch. Außerdem regnete es seit ein paar Minuten. Ich fand Lyrissea in einem sakralen Nebenraum an ein Bogenfenster gelehnt. Sie blickte traurig hinaus. Auf der Fensterbank erkannte ich einen kleinen Roboter in Form eines Hundes. Ich trat dicht an sie heran und legte meine Hand auf ihre Schulter. Roden, du bist es. Sie legte die Stirn an seine Schulter. Für einen Moment fühlte der Terraner sich hilflos, überrumpelt. Seine Hand strich über ihren Kopf. Er spürte, wie sie tief atmete. Was ist? Du kannst meinen Geschwistern sagen... Sie brauchen nicht mehr weiter zu suchen. Wie? Ich weiß jetzt, wo sich das Paragonkreuz befindet. Die Kyp, sie waren hier. Es sind nur Kleinigkeiten, die ich in den Räumen erkennen konnte. Winzige Dinge, die sich verändert haben. Aber die Eroberer waren hier. Sie haben es offenbar nicht gewagt, dem Dom Schaden zuzufügen. Ich verstehe nicht. Die Kyp haben es keinesfalls. Sie hätten ewig suchen können. Dieser Roboter hier, den ich anfangs für törichtes Spielzeug hielt, enthält alle persönlichen Aufzeichnungen Gimgons. Schutzherr Gimgon. Er hatte alle sechs Schildwachen kurz vor der Blutnacht von Barings in Sicherheit gebracht. Sie in den Asylkapseln versteckt und somit gerettet. Unmittelbar darauf wurde aber auch er von den Kyb ermordet. Das Paragonkreuz. Wo befindet es sich, Lyrissea? Ich sage es dir in der Schwert. Ich. Lyrissea. Es ist alles meine Schuld. Es ist nicht mehr im Sternenozean, Perry. Es ist höchstwahrscheinlich von Gimgon in den Aphonie-Sternhaufen gebracht worden zum Planeten Petak, im Petaker-System. Du weißt, was das bedeutet. Ich brauchte nichts zu sagen, denn ich wusste es. Wir hatten die Informationen, die wir brauchten. Aber mit welchen niederschlagenden Konsequenzen? Alle unsere Aktivitäten, die lange Suche, die Risiken, die wir bisher auf uns genommen hatten, waren umsonst gewesen. Denn der Afonis-Sternhaufen befand sich in einem anderen hyper Er war wie der Sternenozean, eine aus dem Standard-Universum ausgelagerte Region im Weltraum. Ein Kontakt von innen nach außen oder umgekehrt war nicht möglich. Lyricée erhielt noch immer meine Hand. Sie drückte sie. Lass uns gehen, Perry, bitte. Ich kann hier nicht mehr atmen. Ja, lass uns gehen. Wesen mit den zwei Armprothesen starte gelangweilt auf die Holoschirme. Immer wieder zeigten sie Bilder der tropfenförmigen Raumstationen. Ultrablaue Lichter schossen aus den 16 Tropfenspitzen in die Sonne Tann und wirbelten die Oberfläche auf. Gigantische Feuerbögen zogen sich über die Oberfläche der blauen Sonne. Die Vorbereitungen laufen bestens. Bald ist es soweit. Katalog Eine persönliche Meldung für Sie. Codewort Kyberneutrus. Ah, der Statistiker. Durchstellen. Hier, Kader 8. Auf Beobachtungsmission Tanja-Mondi 2. Trupp durch Flusslandschaft. Etwa sechs Stunden vom Dom Rogan entfernt. Noch keine Spur von Mutana. bitte zur absoluten Sicherheit Einsatzbefehl Kyberneutrus. Gestattet. Wenn unsere Titanen durch die reaktivierte Distanzspur in den Sternenozean ankommen, ...will ich keine Störungen irgendwelcher Art haben. Sonst erleidest du das gleiche Schicksal wie die Motana. Selbstverständlich! Keine Störung! Ende! Ende! Ich traue diesem Cutter nicht. Funka! Äh? Nach Ankunft der küpp titanin aus der Distanzspur, Abberufung eines Schiffes im Orbit über den zweiten Planeten. Die anderen Hälfte besitzen wie gehabt alle strategischen Punkte im gesamten tanja system bis der Befehl zum Weiterflug nach baikal kein kommt. Verstanden! Wir versammelten uns alle in der Zentrale der Schwert. L'Hressé erschien es am schwersten getroffen zu haben. Sie saß nur da und starrte ins Leere. Ihre Geschwister versuchten sie zu trösten. Zephyda hatte die Chronik des Lehmmenschen aus dem Wald in das Bordgehirn der Schwert eingespeist. Rokete saß wieder vor den Ortungsgeräten. Auf den ersten Blick befassen sich mehr als 99 Prozent der Eintragungen mit dem Leben des Gärtners und den Aufgaben im Garten des Dornhofes. Übrig bleibt die Geschichte des Sternenozeans seit dem Ende des Schutzherrenordens und der Machtübernahme Tanka Zanis Hilfe der Kyp. Sobald du verwertbare Ergebnisse über Kampfstärken und Strategien der kybernetischen Mächte hast, teile sie uns mit. Sehr gerne. Wir müssen unverzüglich nach Tomka zurückfliegen. Es gibt nichts mehr, was uns noch hier hält. Wir sollten jetzt sofort starten und versuchen hier herauszukommen, bevor... Statusmeldung. Die hyperenergetischen Verhältnisse im Tanyamondi-2-System normalisieren sich. Und zwar sehr schnell. Die Störungen des Orterbetriebes bei Inbetriebnahme der Raumstationen klingen ab. In wenigen Minuten werden sie nicht mehr vorhanden sein. Es ist soweit. Die Kryptraken bekommen ihre technischen Probleme in den Griff. Verdammt! Das bedeutet, dass wir nicht mehr von diesem Planeten wegkommen, ohne sofort entdeckt zu werden. Wir starten sollen, nachdem ich und Führer mit den Aufzeichnungen des Gärtners an Bord zurückfahren. Und nun? Uns wird etwas einfallen. Wir dürfen jetzt nicht in Panik verfallen, sondern müssen das Beste aus dieser Situation machen. Alles vorbereitend zum Starten. Die Gruppen teilten sich wieder auf. Nerine und die fünf Schildwachen siedelten in die Grüner Mond über. Nur Luricea blieb mit den anderen in das Schwert. Wir müssen es zu Ende führen. Es ist alles meine Schuld. Alles fertig machen zum Starten. Zurück nach Katai. Oh, was? was ist das? Oh, oh, mein Kopf. Das ist Messer in meinem Kopf. Zephyda stürzte zu Boden, das Gesicht wie unter Schmerzen verzerrt, die Augen weit aufgerissen, der Blick darin leer. Sie versuchte sich aufzurichten, doch es gelang ihr nicht. Ihre Beine knickten sofort ein. Die Der Aufklärungsdruck der Kyp muss in der Nähe sein. Mondrechner, von der Mond meldet dieselben Symptome bei Kommandantin Mirine. Au! Oh, Au! Oh, mein Kopf verspringt! Jetzt ist es Recht fest. Wir müssen diese Psy-Waffe unschädlich machen. Ich habe eine starke Energieemission lokalisiert. Ganz in der Nähe, keine fünf Kilometer vom Dom Rogan entfernt. Dort ist schweres Gerät aktiviert worden. Das müsste sie sein, ja. Aber wo genau? Im Wald? Perry, ich werde mich darum kümmern. Du wirst hier an Bord gebraucht. Ich weiß jemanden, der sich in der Gegend bestens auskennt. Lass mich den Küttrupp jagen. In Ordnung. Der Wald wirkte trotz des Regens jungfräulich und unberührt. Nichts wies darauf hin, dass sich irgendwo eine verborgene Stellung der Küpp befinden konnte. Adlan und Orjen Allah hatten die Strecke zu Fuß zurückgelegt. Ab und zu versteckten sie sich hinter dem Stamm eines breiten Baumes und spähten in den Wald. Vor einer Senke blieb der Mann aus Lehm stehen und deutete mit seinem Knüppel auf einige Sträucher vor ihnen. Siehst du es auch? Ein leichter Farbunterschied zu den gleichartigen Pflanzen in der Umgebung. Das sind Eindringlinge. Unter dem Waldboden ist etwas, das mich an eine Raumschiffhülle erinnert. Oh. Sie schlichen die Senke hinab und näherten sich der schräg in den Boden eingegrabenen Konstruktion. Sie standen vor dem verschlossenen Eingang des Unterschlupfs. Atlan berührte das Material. Es gab nach. Eine art metallische Plane. Das ist ein schnell aufgebauter Vorpass. Plötzlich wurde die Plane von innen aufgeschlagen. Atlan starrte in die entsetzten Gesichter zweier Egelwesen. Mehrere riesenhafte Objekte sind gerade mit einer Geschwindigkeit von rund 1000 Sekundenkilometern im Tanjamondi-System materialisiert. Es sind ein Dutzend kolossaler Raumschiffe von annähernder Kugelform. Durchmesser Etwa 16 bis 17 Kilometer. Meine Archive verzeichnen sie als Kyptitan. Auf den Bildschirmen erkannte ich ihre Oberfläche. Sie waren schwarz besaßen allerlei Auswüchse in Gestalt von Spitzen, Hügeln und Kratern. Köp-Titanen. Das muss eine neue Geheimwaffe sein. Eine Angelegenheit ist interessant. Die wäre? Diese fremdartigen Raumschiffe sind zweifellos aus dem energetischen Feld gekommen, welches die tropfenartigen Raumstationen erzeugen. Sie sind aus dem Feld herausgekommen. Bist du ganz sicher? Völlig. Die Daten erlauben keinen anderen Schluss. Dann kann es sich bei der Aktivierung dieser Raumstationen nur um die Errichtung eines immensen Ferntransmitterfeldes handeln. Wahrscheinlich, exakt. Die küps stellen also da oben zwischen zwei unbekannten Räumen eine Strecke her. Einen Tunnel durch den Hyperraum. Nur welche Regionen verbinden sie miteinander? Echopage! Sieh die Chronik des Gärtners durch und überprüfe sie auf eventuelle Hinweise, was diesen Hypertunnel angeht. Ja. Orion Allah drosch mit seinem Knüppel zielgenau auf die beiden Wachsoldaten. Die Schläge waren so stark, dass die Wesen kopfüber in den Wald flogen. Die schwer bewaffneten Kyp im Inneren der kleinen Station stürmten auf Atlan und Oyen zu. Mit den integrierten Neuropeitschen in ihren Metallarmen griffen die Igelwesen den Waldmenschen an. Die Peitschenstränge sanken in seinen lehmigen Körper ein. Sie können dir nichts sagen. Wahllos und extrem schnell prügelte Orion mit dem Knüppel auf die Angreifer ein. Sie flogen in alle Richtungen davon, durchschlugen die Metallplane, klatschten zu Boden. Adlan drang tiefer in die Station hinein und entdeckte, An ihrem hinteren Ende ein hyänenartiges Wesen mit Armprothese an einer großen Apparatur. Ein Brutkasten? Das muss die Psi-Waffe sein. Und du, ein Kyptrake. Die oh. oh. Kater 8 rammte Atlan den Metallarm in den Bauch. Der Arkonide sank gekrümmt in sich zusammen. Oh, warte. Kurz bevor er am Boden aufkam, konnte Atlan dem flüchtenden Kyptraken ein Bein stellen. Dieser flog der Länge nach hinten. Schnell raffte er sich wieder auf und verharrte. Nein, nein. Orion Allah stand übermächtig vor ihm. Drohend hob er den Knüppel an. Wo willst du hin, Kleiner? Nein, nein, bitte nicht. Ich bin auch und Statistiker, kein Soldat. Ich habe mit allem nichts zu tun. Lass mich doch alle in Ist das die anti eva waffe ja, das sind die kümmer -Neutris. Damit wird eine c aktiviert. Schalt sie aus und dir wird nichts geschehen. Andernfalls so, kümmert sich mein lehmiger Freund um mich. Sofort. Eilig starkste Kata 8 zu dem Brutkasten, in dem eine bräunliche Flüssigkeit schwappte. Er stellte einen Kippschalter an der Seite um und wandte sich wieder den beiden zu. Das Gerät ist aus. Orion, hau zu! Aber, aber... Aber du hast... Mit einem wuchtigen Schlag zertrümmerte der Gärtner den Kasten. Er zerfiel in zwei Teile. Die Flüssigkeit zickerte zu Boden und klumpte. Kate 8 fiel auf die Knie. Dicke Tränen kullerten über seine Wangen. Ich bin doch nur Order und Statistiker. <lacht> von seiner Mission zur Schwer zurückgekehrt. Den Eva Mutana ging es nun bedeutend besser. Cephüda kam in die Zentrale. Ihr Gesicht war noch bleich, doch sie bewegte sich so anmutig und geschmeidig wie vor ihrem Zusammenbruch. Sie nahm im Sessel der Kommandantin Platz und studierte angestrengt die Holokugel. Zwölf unbekannte Einheiten? Kyptitanen. Sie haben sich im gesamten Tanja-Mondi-System ausgebreitet und alle strategischen Positionen besetzt. Einer hält sogar im Orbit dieses Planeten wacht. Wie kommen wir hier raus? Das frage ich mich auch. Ich habe die Chronik des Gärtners überprüft. Die Ergebnisse bezüglich des Ferntransmitterfeldes sind eindeutig. Bei den Bemühungen der Küpp muss es sich um die Wiedererrichtung der Distanzspur handeln. Distanzspur? Was soll das sein? Diese Bezeichnung wird oft in Verbindung mit anderen Hyperkokons genannt, die wie der Sternenozean von S im Hyperraum eingelagert wurden. Diese Distanzspur ermöglicht eine Reise zu diesen anderen Kokons. Von Tanja die II führt der Hypertunnel in den Arfonie-Sternhaufen. Wie? Was? Kein Zweifel? Nein. Das ist es. Natürlich. Das ist die einzige Möglichkeit, aus dem Sternozean herauszukommen. Jetzt, Cephyda, starte! Ich verstehe nicht. Ich erkläre es dir später. Starte. Echopage, Deflektorschirme an. Für einen langen Flug werden sie nicht reichen. Sie arbeiten nur für kurze Zeit. Und nur für einen gewissen Grad als Antiordonsschauer. Wir werden sie nicht lange brauchen. Wir dürfen jetzt keinesfalls entdeckt werden. Sich das Feld als ein diffuses Flimmern ab. Es wurde immer heftiger und deutlich sichtbar, je näher die Schwert heranflog. Die grüne Mond soll sich nach Taumkartei durchschlagen. Was leuchtet ein? Aber wohin fliegen wir, Perry? Warte ab. Die Schwert befand sich bereits im Orbit des zweiten Planeten. Ich betrachtete die Daten. Die tropfenförmigen Raumstationen in der Chronik Spurhöfe genannt kamen immer näher. Sie waren deutlich erkennbar. In ihrer Mitte befand sich das Feld der Distanzspur. Ich will über die Distanzspur zum Afonis-Sternhaufen und somit in die Reichweite des Paragonkreuzes gelangen. Du willst dich der Infrastruktur des Gegners bedienen. Wir müssen es wagen. Sefüda? Ich bin bereit. Für es her Es ist unsere einzige Chance, das Paragonkreuz zu erreichen. Wurkete? Ich stimme zu. Ich stelle fest, dass wir uns einig sind. Also, los! Quellen! Ihr werdet eure höchste Leistung bringen müssen. Die Schwert hielt auf das Feld der Distanzspur zu. Der Raum um uns herum geriet immer mehr aus den Fugen. Die Entfernung betrug nur noch 6 Millionen Kilometer. Zyfuda erhöhte die Geschwindigkeit auf 1.000 Kilometer pro Sekunde. Nur noch drei Millionen Kilometer. Ich wurde in den Sitz gepresst. Mein Hirn arbeitete wie unter Strom. Meine Gedanken reiten sich immer schneller wie in einem Abakus aneinander. Taten wir das Richtige? Einen Abflug durch die Distanzspur hatten wir noch nie beobachten können. Waren wir am Ende doch nur ein kollektives Selbstmordkommando? Nur noch 2,3 Millionen Kilometer. Was würde uns im Kokon erwarten? Superintelligenz S hatte nicht umsonst die Sternenhaufen voneinander getrennt. Die Kyp-Tragen waren nur ein Vorgeschmack auf die Machtmittel, die uns im Ankunftsgebiet erwarteten. Würden wir dort von Kyp-Jägern wieder zu Gejagten der Kyp werden? Eine Million Kilometer. 800.000, 500.000 würden wir jemals das paragonkreuz finden ein ruck ging durch die schwert licht umwaberte den kreuzer leckte an seiner hülle schien sie durchdringen zu wollen ich begriff die schwert glitt in das feld der distanzspur ein unvermittelt wurde es gleißend hell um mich herum die helligkeit durchdrang alles die außenhülle der schwert die wände die böden meinen körper Alles bestand nur noch aus Licht, Licht, Licht. Meine Gedanken, das Universum und alles, alles was war. Słuch, so long ich kann Dass ich dich doch aber